prvej línii, prvej línii. Dobrý večer, vážení poslucháči, tak ako som vám pred malou chvíľočkou slúbil v relácii na Niť, po krátkej vedobnej prestávke pokračujeme ďalej. Ty, ak budete teda reláciu počúvať z archívu, tak nebudete celkom vedieť, o čo ide, ale my sme skrátka pred malou chvíľočkou jednu reláciu skončili a pokračujeme ďalej. A dnes je to celé také, také rekordné aj, aj v počte relácií a uvidíte aj, asi aj v iných veciach. Mimochodom aj v tom, že dnes ten to rekord v tom asi v úvode, aký budeme mať, lebo žiaden nie je. V každom prípade vítam v mimoriadnej relácii v prvej línii pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychologa, ktorý je tu s nami. príjemný dobrý večer, vám prajem. Dobrý večer. A dnes v tak mimoriadne, až dalo by sa povedať jemne neplánovanej relácii v prvej línii, ktorá bude napríklad rekordne krátka tentokrát. Vyzerá to tak, že asi pol alebo trištvrte hodinová, hm. lebo vy ste prišli s témou, že musíme rozriešiť otázku migrantov, lebo ja som to tak vycítil z telefonátu, že nachádzame sa v takom akomci čo, zlomovom období? Vážnom období? Mám taký pocit, že to tak je tak tesne pred zlomom. Buď sa niečo udeje v tom Nemecku, alebo údre túha zima. Ale ten počet tých, tých indicií, že sa že prituhuje, mm -hmm. Je, e, za, začína pribúdať geometrickým radom, takže e, mimoriadná relácia asi nie je správne slovo, povedzme, je len mimo poria, poradia. Ja zase sa zbytočné emócie. Áno, áno, áno, áno. E, povedal som si, že e, s, tým, že to zaradíme do prvej línie, eliminujem z relácie o slobode vaše siahodlhé úvody. <laughs> Čiže predpokladám, že by ste sa aj tak niečo spýtal, tak urobíme takúto krátku reláciu. Mám niečo, krátku. Ale mám niečo, čo som sa vás chcel spýtať mimo témy. A to je taká krátka vec. Môžem sa Tak vás... dajme. Mimo témy. To vyšlo 29. To bolo teda včera. Ja som skoro tak jemne povedané spadol zo storičky, keď som to videl. Uh, tak si predstavte, že úplne mimo témy dnešné. Prestižnú Sachárovovú cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia získal, viete kto? Nesledoval som. arábský bloger a obhajca ľudských práv, ktorý vo svojej krajine domácej je na 10 rokov väzenia a tisíc rán byčom za údajnú úrážku islamu. Teraz, mm, na, tom by, na tom to by nebolo až tak veľa zvláštneho, veď to, v to je taká správa ako žiadna iná. Keby práve Sáodska Arábia nemalá, neviem či už, už vedie, alebo nedlho bude viesť, radu pre ľudské práva OSN. Voči tomuto sa strhla obrovská vlna kritiky, že čo je toto za zvrátenosť, že v Saudská Arábia, kde sa proste porušujú ľudské práva, jak na bežiacom páse, tak táto Saudská Arábia má viesť radu pre ľudské práva OSN a teraz, ako by tých, tých zvláštností nebolo málo, tak ešte navyše nejaký bloger získa sacharovú cenu z tej krajiny, ktorá vedie Radu pre ľudské práva a OSN, že to je, to ja už mám pocit, že ja som tu proste, že tu žijeme v sa, úplne sa veci, že Čo toto je, pán Norman? A, lebo to je, počujete, tak obrovské pokrytectvo, taká zvrátenosť, aké je to pokrytectvo, a to už chcem premostiť k tejto téme, ktorú dnes budeme riešiť, aké je to pokrytectvo pri migrantoch, že keď ploty stavujú Maďari, tak sú to zlé ploty, keď idú plot stavať Rakúšania, tak to je dobrý plot. Nie, nie je plod ako plod. Sú humanitárne ploty. Sú antihumanitárne anti ploty. Presne tak. A, a keď obídeme srandu, tak to vlastne poukazuje na obrovskú e, pokriteckosť. My sa tu síce tvárime nejak humanisticky, ale keď sa to zrazu týka nás, tak postavíme rovnaký plod, ale ten už je humanik, to je iný druh plotu dobrý. My môžeme, lebo my sme Rakúšania, my sme tí zá, západniari, tí, tí dobrí zase raz. A toto pokrytectvo proste aj v tejto správe vidím ohľadom tej Saudskej Arábie. Tak dočerta, tak buď vedie radu pre ľudské práva, je tam všetko v poriadku a to boli ku väčšie hlasy, ktoré kričali, že počúvajte, ale to už vám hrabe, že takáto krajina bude viesť. No a nakoniec sa ukazuje, že ale evidentne teda jednu vec urobíme a druhú vec tam oceníme chlapíka Sacharovou cenou, lebo proste bloger si dovolil niečo povedať, len tak trošku vystrčil hlavu a tisíc rán byčo na 10 rokov väzenia. Tak toto to čo je, pán doktor? To je kocúrkovo. No, my sme si to hovorili, že jednoducho ako sa tá politika Ruska obrátila, začali tlaky, formujú sa tie geopolitické celky, východ proti západu a jednoducho pri tom pnutí sa ukáže, že, že v tých, na, na tom našom západe Uh, to rozhodnenie je všetko v poriadku a z toho potom viedlo vlastne takéto uh, dvojité metre. No. Vlastne pokritectvo na najhrubšieho Sype sa ich, chypa chypa sa ich ako, ako sa rozširuje ten počet tých stretov, mm. tak uh, zrazu sa to ukazuje v, v plnej náhote. Mm. A konkrétne s tými utečencami to pripomína uh, tú rozprávku Cisarové nové šaty. To už je len otázka času, kedy niekto povie, že, že cisár je nahý, v tomto konkrétnom prípade cisárovna. Tak uvidíme, ako dlho to potrvá. Ale v každom prípade Angela Merkelová už bola teda v Turecku, kde teda je pod domácim tlakom už enormným. Si, ja som si robil nejaké také prepočty, aby som, aby som to približil vlastne poslúchačom za sa k tomu dostanem, čiže je pod veľkým tlakom ona. Tá situácia v Nemecku je vážna. A, e, zaujímavé na, už len na tomto fakte bolo, že, že Angela Merkelová vlastne slubovala za Európsku úniu, pričom tam bola sama. E, dokonca si to všimlo aj, aj Smečko a Peter, Peter Schultz že teda vlastne sa ukazuje, že kto tú Európsku úniu vedie, že s akým mandátom tam teda ona išla, to by ma zaujímalo. Ďalšia taká indícia je, že už sa Nemci dohadujú s Rakúšanmi, už to nie je taký ten jednoliatý blok, ktorý všetkých naokolo poučuje o, o tom, že čo je humanizmus a ako sa treba... Ako dohadujú, stôl. myslíte, že sa už hádajú? Ne? Áno, áno... Tako. Bavorská vláda si vymieňa cez médiá odkazy s rakúskou vládou, mm. pretože si vymieňajú tečencov. teda lepšie povedané, no, Rakúšania Rakuša ich medy. expedujú. Tak, tak. Prečo sa to nepáči? Pričom vlastne Mavory už dávnešne skonštatovali, že sú plní, že už jednoducho nemajú kam. Uh, Juncker zvolal zasadnutie štátov na balkánskej trase, ktoré bolo teraz nedávno, čiže to už bolo treba urgentne riešiť. Prijal sa n plán. Vo vnútri v Nemecku sa CSU dohaduje S CDU a už sa hovorí o vnuto, vnútropolitickej kríze najväčšej od roku 1976, konkrétne vo vzťahu týchto dvoch strán. Štáty na trase sa dohadujú už dávnejšie na tej balkánskej slominsko s Chorvátskom, chorváti už dávnejšie s Maďarmi a s so Osrbmi. E, dokonca bola prislúbená už pomoc aj Grékom, čo je no, e, vlastne už taký, taký signál, že už aj Grékom treba dávať peniaze, už sú len za zlých. E, začína sa otvorenie u rozprávať o humanitárnych plotoch. Bavori i Švedi sa otvorene sťažujú, že už majú plno a sú na konci vlastne so silami. Čo je horšie, v Angele Merkelovej klesajú už percentá viditeľne v prieskumoch. Zjavne sa čakalo na voľby v Polsku a tie potvrdili trend, to znamená nacionalizmus, keď to takto pôjde ďalej, tak u nás bude ultranacionalizmus. Už aj tie reči o tých ľudských právach, ako si utíchajú, všetky tie výzvy osobnosti. A aj, to, Výzva za ľudskosť. Nezme to napadlo. Kam sa podiela? Niekoj, ticho. Tich, ticho po piešine. Nastalo. Otvorene sa ráta s tým, teda, že, že keď príde zima, že to ustane, ale faktom je, že že síce ako je chladnejšie, ale, ale tie počty sa ešte zvýšujú. Čiže aktuálny tok je e, zhruba 10 tisíc denne. No a tak skúsme si to vlastne tak prerátať, že, že koľko to je, tak ja som si tak prerátal, že, že keď týchto 10 tisíc ľudí denne, aktuálne 10 tisíc v e, lete to ešte teda na, na konci leta a začiatkom jesene to bolo ešte ešte nejakých cez 5 tisíc, mm. tak keď má Nemecko 81 miliónov obyvateľov a my na Slovensku máme podľa odhadov 5,4 milióna obyvateľov, tak v praxi by to u nás, že predstavme si, že by, že by to ku nám vlastne pritekalo, tak v praxi by to u nás znamenalo denný prírastok 670 migrantov denne, ktorí by prichádzali na Slovensko. Ak by... Slovensko, že v, že v akej situácii je Nemecko, no predstavme si to na Slovensku, že by každý deň na Slovensku na Slovensko došlo 670, 670. Je, v tomto momente. A je to ekvivalent toho nemeckého prítoku. No tak som sa pozrel, že keby sme ich len chceli rozmiesňovať v mestách, lebo On je trochu problém, že ne, ne, nemôžete ich celkom dávať do izolovaných oblastí, No takže my máme 138 miest z celkovo zhruba 2,9 milióna obyvateľov podľa Wikipédie. 138 A... miest pro utečencov? Nie, 138 miest máme na Slovensku. Kde môžeme Celko... umiestniť no, utečencov? No, no nie, celkovo máme 138 miest. Viacej nemáme na Slovensku. Od Bratislavy, ktorá má ze 400 tisíc ľudí až... 138 až... postelí pro utečencov nie, máme? nie. Miest ako, ako mesto. Je aj miest, ako... Áno, áno, áno. Tak, rozumiem. Že do, do miest by sme ich dávali. Nie, že nie, do dedín, ale do nie, miest. do miest. Do chám, miest. No tak, keď by ste si to rozdelili do kategórie, že predstavme si len, že by sme ich dávali, že do Bratislavy, do Košic, máme veľké mesta, tak ich tam budeme dávať niekde, vytvoríme tie priestory. A, takže ono, keby mesiac, tento prítok, prírastok pokračoval že by bol konštantný, tak po mesiaci by bolo v Bratislave a v Košiciach zhruba 5% obyvateľov už migrantov. Čiže každý 20. obyvateľ by už bol migrant. Čiže ono, to je vlastne tak, že, že potom máte, ja neviem, 8 miest do od 50 do 90 tisíc ľudí, čo sú Prešov, Žilina, banská Bystrica, Nitra, Trnava, Martin, Trenčín a Poprad, čo je zhruba skoro toľko istých obyvateľov, čo majú Bratislava a Košice. A je to zhruba rovnaká kategória, takže po ďalšom mesiaci by sme zaplnili 5% zhruba aj týchto ďalších 8 miest. Potom by išlo 11 miest od 30 do 40 tisíc ľudí a veľkostne asi ako prievidza a vezme Liptovskými ikolo, že tretí mesiac by sme aj v týchto mestách zaplnili 5% miest. Skrátka, dobre, po jednej sezóne, po deviatich mesiacoch, teda, že takéhoto prítoku do krajiny, ku nám, my sme už mali vlastne 6% výsledky vlastne o, o, oby, ako obyvateľstva uh, by bolo už by boli migranti. Čiže uh, to si treba uvedomiť, že, že a, to je, a to je ešte tá vec, že tí migranti vlastne prídu, treba sa o nich samozrejme niekde postarať, uh, musíte pre nich vybudovať infraštruktúru, čo najskôr integrovať, aj tak to nie bez rizika. Lenže to si treba uvedomiť, že oni majú ešte rodiny, ktoré prídu povedzme, že nejakú časť, povedzme, jednu štvrtinu, čo je úplne nereálne, vlastne, že by sa jednu štvrtinu z nich podarilo uh, dostať zase naspäť, lebo, lebo by ich uh, požiadavka na azyl bola odmietnutá. Predstavte si, že by ste, uh, že by ste tých ľudí, povedzme, že z toho milióna ľudí, čo príde teraz do Nemecka, museli uh, vlastne ako z toho milióna, vlastne povedzme, že štvrť milióna viexpedovať zase naspäť do pôvodných krajín, odkiaľ vlastne prišli, tak si zoberte, že ide opačný prítok a teraz tých ľudí nakladáte a teraz kde ich nakladáte? Zase do vlakov, ktoré špeciálne idú a, a tak ďalej. Čiže toto je jeden už logistický problém, ktorý čelíte, ktorému čelíte. Druhý je, že teda prídu tie rodiny, čo je vlastne 4 až 8 rodinných príslušníkov na jedného lebo tam na blízkom východe sú tie rodiny rozsiahlejšie. Takže už len jedna sezóna sa vlastne rozhodne, že, že aký máte, že, že, že aký je ten, ten, ten problém Nemecky rozsiahli. Mm -hmm. Hej. A, a to je len jeden rok. Je jasné, že, že keď nemci niečo neučinia, tak to na zimu to len trochu ako Uh, ustane, ale nie až, u, až úplne. Mm. Ale budú musieť niečo urobiť, to, lebo to sa rozbehne zase. Takže, lebo jednoducho tam sa nikto nikoho nepýta, či idú, alebo neidú. Prekročia hranice. To je ilegálne prekročenie hranic. Takže, mm, treba si to naozaj len predstaviť, že keby chodili ku nám, že aký je to rozsiahly problém. No a je to rozsiahly problém, že nemci majú veľký problém. A z tých indícií ako sa množia a den čo deň vlastne pribúdajú, tak vidíte, že to je tak ako tesne pred kolapsom, že niečo sa musí stať. Buď tam naozaj tá zima ako zatvorí tie dvere a Nemci si na chvíľu vydýchnú, ale to príde druhý rad problémov. Alebo, alebo to bude pokračovať a tí Nemci jednoducho vnútropolitická situácia bude veľmi zlá. To už nehovoríme, nehovoríme o tých rizikách, že ktoré s tým prichádzajú. Predstavme si, že podľa tých štatistík 70% tých migrantov sú vlastne mladí muži. A teraz si predstavte, že tie štatistiky hovoria, teda tie odhady v Nemecku hovoria o milióne teda migrantov tento rok, čo prišli. Čiže máte zhruba 700 tisíc mladých mužov, ktorí sú teraz v Nemecku, ktorí keď budú nespokojní, tak ja sa teda nečudujem nemeckým tajným službám, že hovoria, že to je riziko, ktoré vlastne oni prestávajú vedieť garantovať bezpečnosť v Nemecku. Hm. Uh, vieme, vieme, teraz to poviem tak mainstreamovo, čo sa stalo so zelenými mužíkmi na Ukrajine. Že teraz, keď tí ľudia tam začnú vlastne pobehovať a teraz začnú prepadávať, a ja neviem, policie a tak ďalej, že budú fakt nespokojní, že, že, že tá situácia sa vyhrotí. Tak ako? Čo, čo urobia tí Nemci? Takže mm, vlastne nečudujem sa Dagovi Danišovi, ktorý povedal, že, že humanisti spôsobili vlastne len, len, len zväčšili humanitárnu krízu. Mm. Práve tým, že, že, že sme ich sem vlastne de facto pozývali, tak oni naozaj prišli a teraz sa to začne prejavovať v plnej nahote. A je len otázka času, kedy, kedy musí niekto povedať v Nemecku, že za toto je niekto zodpovedný. No a uh, Teraz, ja som chcel vlastne len povedať, akoby doanalizovať tu, čo som v tých dvoch častiach hovoril o tom, o tej, o tej nemeckej motivácii, že... No, no to ma práve že, zaujíma, keď ste hovorili že, o tom, že toto je zámer. Že, že prečo ich no. vlastne ako pozývali, <hý> tak skúsme si my um, nejako zrekapitulovať tie dôvody, že aké by mohlo mať vlastne Nemecko tie dôvody, že by ich naozaj chcelo, že to nebolo len humanitárne gesto, lebo vieme, že v geopolitike, to funguje predsa len trochu inak a, a, a už aj z tej faktografie vyplýva, že neviem, Angela Merkelová mala už v januári na stole správu, tajnej služby, že, že, že, že čo sa chystá, že ako, a, aká vlna sem vlastne príde. A asi nevedela presné odhady, ako v tom smysle, že po tých pozývačkách všetkých, ale vedela, že, že, že, že prichádzajú migranti vedela, čo sa deje priebežne na gréckých ostrovoch, potom vlastne na Balkáne. A rovnako vedeli Nemci, že Turecko je preplnené a, a Erdogan má v ruke páku. Tým, že otvorí hranice. Tým, tak že, tak tým že vlastne ako, začne, začne expedovať ľudí. Tak ako, povedzme, povedzme to tak, že nebude im brániť opušťa Turecko mhm. a, a preplaviť sa na tie ostrovy, ktoré vidno voľným okolo tie grecké pri tureckých hraniciach. A, nemci veľmi dobre vedeli, že ako to je s vyzbrojovaním opozície v Sýrii a že vlastne tá vojna, ktorá tam je, že, že, že aká je tá jej práva tvár, vedeli, že tá sírska opozícia sa húfne vlastne pridáva k islamskému štátu Čiže mohli si to vyhodnotiť a, a tiež vedeli, že väčšina sírského národa je zásada. A, takže a, nemus, nemusíme si hovoriť, že, že teda oni zase sú nejakí príliš veľký altruisti a, a mohli mať aj, a, mohli mať aj teda nejaké zišné dôvody, že prečo vlastne to urobili. My sme si tej prvej relácii hovorili, že to môže byť aj vlastne demografická otázka. Jednoducho doplniť si pol milióna ľudí na práve tie nižšie kvalifikácie pracovných miest, ktoré sú v Nemecku vlastne neobsadené. Potom sme si hovorili teda, že nejaké ako keby to tú, tú geop, ten geopolitický kontext Uh, taký širší, že ako je to vlastne um, s tým územím Sýrie, že, že čo je na tomto to dôležité, že, um, uh, že prečo teda ten Asad je taký zlý. Že? Mm -hmm. uh, a že teda to je taká, taká linka medzi, medzi vlastne uh, potrubiami. Také, také, také územie, kde tie potrubia uh, by, by mali viesť a de facto v podstate prinies konkurenciu vlastne v, v súrovinách na európsky trh, čím by vlastne sa e, znížila cena súrovín, vlastne čo zase vyhovuje Nemecku. Čiže Nemci majú eminentný záujem na tom, aby, aby vlastne sa syrský problém vyriešil. Nie je to len o tom, teda vyriešil spôsobom, že, že Uh, v Sýrii nebude vládnu niekto, kto je proruský. Čiže chcú Asada dať tiež Čiže dole. Čiže oni, oni chcú, chcú Asada dať dole. Uh -huh. uh, zosadiť. Uh, no a teraz sú nejaké akoby ďalšie, ďalšie dôvody, ktoré, ktoré idú tam paralelne. My sme si v tej minulej relácii hovorili, že, tam, že to treba vnímať tak trošku ako 8 krížovku, že vždy je týchto dôvodov akoby niekoľko, niektoré sú dôležitejšie, niektoré sú menej, ale dohromady to akoby vytvára tú motiváciu, tak som chcel vlastne doplniť tú mozaiku ešte. Čiže treba si uvedomiť, že, že je tu problém, čo sa týka krízy, keď, keď hovoríme o, o, o utečencoch po balkánskej trase, tak je tu problém Grécko. Už e, vlastne finančná kríza v Grécku alebo hospodárska kríza, dlhová kríza, Grécka ukázala, že, že odídenie Grécka z Európskej únie bolo ofus. Že, e, že, e, vlastne to, že m, Gréci, Gréci dlhujú a m, musia vrátiť všetko bez zbytku, aj keď sa to vlastne nedá. E, takže sa vlastne na nič nehladí a že tí, tí Gréci to proste urobiť musia, ale, ale z Európskej únie a z, vlastne z eurovej zóny sa im od, vystúpiť neumožní. Napriek tomu, že Grécku Greck, to vyslovene škodí, a hlavne ako euro, a ale v podstate všetkým tým južanským krajinám to je vlastne veľmi, veľmi škodlivé oni si tou infláciou vlastne de facto prirodzene riadili spotrebu a tým spôsobom, že sa zavedlo euro, sa vlastne umožnilo im zvýšiť tu spotrebu tak, že, že ten kontrolný mechanizmus tej, tej inflácie sa vlastne im znemožnil, čím oni prišli vlastne do extrémnych dlhov v, spo, v spojitosti vlastne s celosvetovou finančnou krízou a z čoho samozrejme profituje hlavne Nemecko a, a tie, tie severské krajiny. E, takže um, e, v žiadnom prípade sa nemôže nikomu dovoliť vystúpiť z, z, z eurozóny a už vôbec nie z, z Európskej únie. No ale teraz Keby, keďže tam vlastne Turci, ako odvekí protivníci Grécka, to mohli využiť, že začali akoby posielať Grékom, alebo povedzme to tak, že, že nebránili útečencom mm -hmm. uh, utekať vlastne, alebo preplaviť sa na tie Grécké ostrovy, tak to si musíme jasne pomenovať, že to mohla byť zo strany Turecka a vlastne taká hybridná zbraň moderná. že že pošlete teda ľudí alebo respektíve nebudete im brániť. A v situácii, v ktorej Gréci sú, je evidentné, že keď ten prítok, že, ktorý je vlastne tam te, teraz, je už evidentný, ale aj keď, keď by to bolo vlastne niekoľko tisíc denne do toho Grécka, tak Gréci, veď to je vlastne 10 miliónový národ, ak sa nemýlim, ak si to dobre pamätám, tak to sú proste enormné množstva. Ktoré, s ktorými by sa Gréci museli jednoducho vysporiadať. No a keby to vlastne Nemci nechali tak, samozrejme, ale tí imigranti chceli ísť do tých bohatších krajín, no práve, ale ne? keby to, ke, keby mm, vlastne Nemci povedali, že teda oni akože že nie, a teraz budú tlačiť, že teda nemôžu k ním prichádzať, a že sa to začne, Tak toho Čierneho Petra má samozrejme Grécko. Lebo lebo to je prvý štát, do, do ktorého vlastne idú, takže to už by bolo úplne na tútovku, že v tom, v tom Grécku by to už hrozilo nie, že vystúpením Grécka, ale vlastne vyslovenie, že, že nejakými zlými scenármi spoločenskými typu uh, vojenský prevrat alebo občianská vojna proste je nie, niečo, niečo, niečo, niečo katastrofálne. Čiže uh, Nemci, um, ktorí tedy práve pritlačili na Grékov, aby ich umravnili a veľmi tvrdými metodami, neobyčajne tvrdými metodami, kde mohli preukázať tiež humanizmus a nepreukázali, tak vlastne hneď za preukazujú humanizmus vlastne k utečencom, pričom vieme, že 70% z nich sú mladí muži a mnoho z nich vôbec nie sú sírčania. Takže je to také trochu ako tiež pokritecké. A jeden z tých dôvodov mohlo byť práve to, že, vlastne tých, že, že to už by bolo na Grecku vlastne príliš veľa. Naviac to sa zreťazí potom vlastne s tou geopolitikou na Balkáne. To znamená, že, že v podstate z pozície... Nemecka ako, ako by tej, tej hlavy tej únie a Nemecko si je, veľmi, je jednak vedomé tej svojej úlohy, to, to je vidno práve na tej návšteve Angeli Merkelovej v, tu, v Turecku, kde to už bolo úplne odkryté a, a vlastne stráži si tú Európsku úniu a je tam, je tam vlastne aktívne, tak a, si treba uvedomiť, že Nemci majú aj záujem vlastne nejakým spôsobom skonsolidovať Balkán a vlastne dostať ho do Európskej únie. Zvlášť po, po vypuknutí krizy vlastne ukrajinskej, kde, kde sa akoby otvoril ten antagonizmus s Ruskom, tak na tom Balkáne je vlastne velk, relatívne silný štát v, v strede, kde, ktorý je ten, ten lokálny priateľ Ruska uh -huh. od veky, a to sú Srby. Takže uh, tam boli rozbehnuté a sú rozbehnuté procesy, ako tieto krajiny dostať postupne vlastne do Európskej únie. Všetky tie asociačné dohody postupne a, a v konečnom dôsledku aj do NATO. No takže um, uh, napriek tomu, že teda Srbsko bolo humanitárne zbombardované vlastne západom, vidno tú sílu toho Tej, tej korupcie konzumom, že tí Srby nakoniec akoby, majú namierené do tej Európskej únie. A nám si treba ujasniť aj vlastne tú akoby, lokálnu stratégiu, že tam ide samozrejme ešte aj o Macedónsko a Čiernu horu. E, tam sa to ešte naviac okorenilo práve tým hľadaním e, ruských akoby Uh, prívodu plynu do Európy z, z juhu, kde najskôr teda bolo Bulharsko, vlastne donútené, že má, má de facto Rusom odstrihnúť ten, ten plynovod do Bulharska. Mm. Potom chvíľu to vyzeralo tak, že cez Turecko do Grécka a odtiaľ vlastne cez Macedónsko Srbsko vlastne do Európy. Tak to hneď za tiež uh, vlastne v Macedónsku boli, um, boli také uh, politické udalosti vlastne, ktoré e, hrozili destabilizáciou mm -hmm. vlastne vlády. E, momentálne vlastne prebieha ma Majdan v Čiernej hore, ale západné médiá sa tomu vlastne nevenujú. Tiež sú e, na uliciach tisíce ľudí, ktorí, ktorí protestujú proti vláde, ale západné médiá to vlastne neukážu, lebo lebo o čo ide, no, lebo tí ľudia protestujú proti tomu, že vláda by ako chcela vstúpiť do NATO, proti vlastne vôli väčšine, to sa nehodí. <súdň> uh, takže uh, ono, tá stratégia vlastne, ako, ako čo sa vždy reaguje nejako ako by na tie okolnosti, na tie okolnosti, uh, ktoré prichádzajú do úvahy práve v tom pnutí v tých, tých veľkých hráčov, tak tak vlastne ako, ako, ten, ako zaceliť ten Balkán a dostať ho pod, pod tú svoju sféru vplyvu. No v prvej fáze či jednu horu vlastne dostať do NATO, to už by vzniklo také kolečko okolo toho Srbska. A, a že je to dôležité, to vidno napríklad na, na, na preletoch, že keď sa, keď sa chceli vlastne Rusi dostať do Sýrie iným spôsobom, tak vlastne sa uzavrel ten slušný priestor v NATO Čiže napríklad um, Bulharsko nej povolilo prelety ruským netadlám. Greci povolili. Mm -hmm. hej. Aj keď to bolo jasné, že to je len formálne, lebo do toho Grecka by sa vlastne nemali, nemali ako, ako dostať. Do, hej. dostať. Hej, hej, hej. No takže v prvej, v prvej fáze um, treba dostať tú Čiernu horu do NATO, na tom sa už vlastne pracuje. Ale ešte stále to môže byť napríklad o rozmiestnení raket a o tých, o tých potrubiach. Takže v druhej fáze je ľahším terčom vlastne Macedónsko alebo Beťov dvojmilionová relatívne zaostalá krajina, ak tam niekto bol ktorá má naviat významnosť slabinu a to je veľká albánska menšina takže vlastne to je ako keby ten, ten, ten druhý cieľ, no a v tretej fáze samozrejme Srbsko, dostať ho jednoducho najskôr do Európskej únie potom samozrejme s tým automaticky a akože po nejakom čase alebo možno keď sa bude dať podľa toho, ako to situácia umožní aj do NATO a Rusi sú vlastne v Európe de facto vygumovaní. A to vidno teraz odstupom času, ako vlastne to Kosovo poslúžilo, že toto bombardovanie humanitárne posunie tých, tých Srbov späť v čase o, o polstoročia dozadu, lebo v, v, rozbijete infraštruktúru. A oni sa potom už sami začnú doprosovať, že teda chceli by späť svoju akože, civilizáciu a kultúru. No a vy im akože, pomôžete a dostanete ich vlastne Nie do tej Európskej únie a, a do NATO a, a, a celý systém funguje. No a teraz Prečo si to hovoríme? No hovoríme si to preto, že keď by lebo, lebo totiž toto Macedónsko s tým Srbskom sú po trase balkánskej, čiže to sú hlavné v priechodzie krajiny a teraz keď by to Nemecko vlastne tlačilo na to, že, že teda migrantov nie, pričom ale už tí migranti sú v Grécku, tak je jasné, že že buď bude mať problém Grécko, ale časom ho bude mať problém aj Macedónsko. To bolo vidno na tom, na tom že to Macedónsko sa snažilo aj úprimne e, niečo s tým urobiť, čiže bol tam, boli tam vlastne potičky policajtov na tých, tých e, Macedónsko-Greckých hraniciach, bol tam slzný plín a tak ďalej. Vtedy zhodov okolností práve boli problémy s tou Albanskou, vlastne menšinou. Uh, hrozila tam naozaj tá destabilizácia a potom akosi si vlastne to Macedónsko začalo tých ľudí púšťať, keď už toho bolo veľa a neúnosné tak ich začalo púšťať a ten problém sa presunul smerom k srbským hraniciám Srby už ani nejako veľmi ako, uh, neprotestovali a tam už vlastne prišli aj tie, tie, tie vyhlásenia Nemecka uh, takže uh, keď, keď by Nemci vlastne tlačili, že teda nie, no. tak tieto krajiny sa začnú vlastne dohadovať a keď si začnú stavať ploty, tak najhoršie na plotoch nie je ani tak to, že či ich prejdete alebo nie, ploty vedia byť v tomto smere účinné. E, Vyť príklad Španilska s, s jeho veľkými 6-metrovými plotmi dvojitými. Čiže oni, oni sú účinné. O tom, o tom potom ale problém plotov je, že začne rozhádávať vlastne tie krajiny, ktoré, ktoré sú sedia a to v tom Nemecku rozhodne nevyhovuje. Nemci tiež majú záujem na to vytvoriť veľkú Európsku úniu, kde oni ťahajú nitkami. Takže toto mohol byť jeden zo sprievodných dôvodov, netvrdím, že hlavný, ale mohol to byť ako dôvod, že oni vlastne nechceli tie krajiny, aby sa rozhadávali. A spôsob, akým to teraz organizujú vlastne ukazuje, že, že, že sú si toho vedomí, že urobia ten, ten, ten summit a tam sa vo vnútri do, dohadujú, že ako čo a organizujú ich a snažia sa ich zorganizovať. Takže toto je jedna kvopka akože možných motivácií. Mhm. Zaujímavá, zaujímavá motivácia môže byť, vlastne ja som ju v médiách moc nenašiel, ale a pozrieť sa na to vlastne mediálne, že ten, tam, jedna z tých motivácií nemeckých môže byť tá, že Nemci totiž majú jednu zásadnú mediálnu slabinu. A viete, ako majú Nemci mediálnu slabinu pri, keď, keď by vlastne prichádzali do pozície hegemóna? No nacizmus. Býval. Nacizmus. To je, to je zásadná, zásadná mediálna slabina a v podstate nie je veľký problém, keď sa pár krajín vlastne dohodne alebo pár oligarchov vzadu sa rozhodne v kľúčových médiách že, že Nemci začnú vystrkovať rôžky hegemona príliš e, rýchlo alebo okato v Európe, tak a nehodí sa to, tak sa vlastne môže vydiahnuť práve táto karta a nahúckať e, vlastne akoby na tú na tú e, nahúckať vlastne tých, tých, tie iné národy na to, že ale pozrite sa, Nemci už to zase vlastne skúšajú a tak ďalej, to nie je zase také veľké mediálne umenie. A, a teraz je tá zaujímavá otázka je, že keď, že, a Nemci sú si toho, musia si byť toho vedomí a vidno to na tom ich postupe, že úzkostlivo sa vyhýbajú kdekoľvek na ako by prichádzať s vojskami. V, na Afganistan to vlastne bolo po dlhých, dlhých akoby na ale nie, nie sú nejako aktívni vo svete. Takže oni sú si toho vedomí, že s týmto balancujú. No a ako by ste to vlastne mediálne ošetril? A treba si uvedomiť, že, že oni sa chcú zbaviť tej nálepky a toto môže byť akoby ďalší taký dôvod, že keď oni vlastne teraz ukážu, že čo oni sú ochotní urobiť a, a humánni sú a tak ďalej, tak keby niekto vlastne príšiel, tak oni môžu povedať teraz, že ale pozrite sa, s akými veľkými obeťami my tu uh, vlastne zápasíme a urobili sme, lebo sme iní, ako sme boli a keď nám niekto chce pripomínať našu minulosť, tak už je to neaktuálne. A, Uh, druhá vec je, že či, uh, že či tá nemecká elita sa uh, akože docenila ten rozsah toho problému a že či medzičasom ho niekto aj akoby nenafúkol a že už to je vlastne oveľa väčší problém, než s ktorým rátali, ale uh, musíme rátať s tým, že Nemci sa tej nálepky rozhodne zbaviť chceli a chcú a toto im môže veľmi dobre poslúžiť z mediálneho hľadiska. My žijeme v mediálnej dobe a politika, aj geopolitika je čoraz viac o, o médiách a mediálnych obrazoch a imidžoch a tak ďalej. A, takže potom vlastne sa dostávame k tej otázke, že, že a, späť k tej, k tej demografii, že a, naskytne sa príležitosť, že je tu vlastne krajina, kde viete, že koľko ľudí je vlastne v exíle, to je vlastne nejakých 8 miliónov, viac ako 8 miliónov sírčanov. Viete, že z tých sírčanov vlastne to je práve hlavne inteligencia, ktorá vlastne odchádza do exílu. A máte vlastne akoby tú príležitosť spojiť vlastne to príjemné s užitočným. Viete to dokonca urobiť tak, že vlastne z tých pozvete de facto, lebo ja som to opakoval, teda v minulej relácii prvej línii, že, že nemci nepozvali imigrantov z celého sveta, oni pozvali, oni sa vyjadrili de facto k Sýrčanom, že oni sú pripravení Sýrčanom pomôcť. Mm. A e, vlastne oni mohli si zrátať, že, že jednoducho toľko a toľko miest a je to dostatočne ďaleko, že jednoducho, keď sa sem niekto dostane, tak to budú hlavne tí majetnejší a to je vlastne tá inteligencia. Mm -hmm. A mohli to spojiť s tým, že keď videli, aká je tá situácia vlastne v Grécku, na Balkáne a jedno s druhým tak si povedali, že, že ale môžeme vlastne ich sem pozvať dokonca to mali zrátane keď, keď si pozvali 800 tisíc, vedeli, že to bude a, že to bude vlastne viacej ľudí, ale že i nejakým spôsobom pretriedia no a, a druhá vec je, že O nich pozývali už v čase, kedy to s Asadom pred ruským zásahom vyzeralo už vlastne tak akoby pred porážkou. Mm. Čiže mohli rátať s tým, že však veď, ten Asad padne. A my vlastne môžeme potom kedykoľvek prehlásiť, že takých teda pošleme ich zase akoby domov a necháme tu len tých, ktorí, mm. ktorých naozaj chceme, ktorých si my vyberieme. A... Takže vlastne môže to byť chápané aj v istom smysle dokonca ako taká ja som to na schválne hovoriť vlastne minule, ale teraz už som videl, že to povedal aj uh, Assange uh, vlastne uh, človek, ktorý stojí za Wikileaks, uh, ktorý hovoril teda, že že z pohľadu Spojených štátov amerických je to, vlastne to akoby tá, tá migračná kríza je spôsob, ako, ako vlastne uštedriť Asadovi takú akoby hybridnozáňovú lekciu, že, že tí ľudia sa vyludnia v tom území a naviac prvá odchádza tá inteligencia, že, že to vlastne tá definitívne vlastne potopí. Mohlo to byť, mohla tam byť niekde dohoda, že však veď vlastne všetci musia niečím prispieť a Nemecko môže prispieť tým, že teda dočasne uh, vlastne príjme práve, práve ľudí a to už bude naozaj rána, ktorú Assad vlastne nerozchodí. Uh, takže uh, ak by sme hľadali nejaké rácio za tým, za tým rozhodnutím uh, tak nejaké sa, sa, sa nájsť dá? Akým Za tým rozhodnutím? Za vlastne pozvať tých, ne, tých, tých ľudí do Nemecka. E, lebo ako som hovoril, ľahko sa povie, že, že, že tí Nemci vlastne sa zbláznili. Ale že to je, tiež sa nedá povedať, že to je len ako vedcov Angeli Merkelovej lebo tam, aj som to hovoril aj minule, niekoľko ľudí z vlastne tých kľúčových pozíciách vlastne tie vyhlásenia dalo. Čiže je možné podľa mňa nájsť aj takéto, takéto rácio za tým. A vy ste ešte predtým, teraz ste to nespomenuli, ale predtým ste ešte prišli s teóriou, že tá kríza migranská má poslúžiť v prvom rade zjednoduším to k vytvoreniu Spojených štátov európskych. Tým, že ich sem pustíte, vhodne premiešate oslabíte národné štáty, oslavíte tradície, kultúru, náboženstvo, tak a poďte mi, že to tí politici európsky nemajú v hlavách. Stojíte si ešte aj za touto teóriou, alebo tá no, sa už skôr ukazuje ako nepravdepodobný. Ja, to práve, že to, toto som vysvetloval pozíciu hlavne teda Nemecka, aj, ale tam si treba uvedomiť, že Nemecko to je len akoby, to, to, akoby pozývalo tých migrantov, ale že kto tých migrantov dal do pohybu, organizoval, vytvoril vlastne tú mediálnu vlnu a neustále akoby prispieva ďalej, tak to, tam, tam zjavnú úlohu hrajú aj Spojené štáty americké. Na tom stále trvám, že, že z pohľadu Spojených štátov amerických je to úplne vlastne ten, ten top plán, že čo, čo by oni chceli z Európou, mm. jednoducho to premiešať. Čiže urobiť akože vlastne. tam je tých, tých, no, tých presne, motivácií. To, hej, že... Toto som vysvetľoval hej. tú akoby mozaiku, tu Nemecku. Mm -hmm. že čo by mohlo stať za tým, že aby to nebolo len to, že sa zbláznili, lebo o tomto to celé ne, ne, nemôže zjavne byť. Mm -hmm. A ale to neznamená, že tu ešte nie sú ďalší hráči, napríklad uh, vlastne Turecko so svojimi, so svojimi plánmi, ale hlavne teda Spojené štáty Americké. Hmm. Čiže za tým si ja stojím len, tam potom ukazujeme na iné, na iné štáty vlastne, ktoré, ktoré takúto motiváciu nám nemajú. No dobré, a teraz ale to skúsme dopovedať do konca, lebo jedna vec je, čo majú v hlavách politici. Mohli by sme tu naozaj veľa času stráviť s tým, že budeme vymýšľať scenáre, čo všetko za tým môže byť. Ale. Teraz, čo vidíme, vy vravíte, že taký bod zlomu, že buď alebo, ale teraz to, čo vidíme, je proste, začínajú sa dvíhať samotní občania v krajinách, ktoré majú problém s utečencami. Začínajú si krajiny Európy, teda hlavne tie východné, robiť vlastnú politiku. Orbán odkázal Bruselu, že nezoberie žiadneho migranta a bodka a on si proste postavil to dovidenia na slovensku Fico hovorí v podstate to isté. Čiže, čiže jedna vec je, že čo si politici vymyslia, tie, tie elity, a druhá vec je, ako vám reagujú potom na to ľudia a, a my sa stretávame okrem iného už aj s tým, že podpalujú sa ubytovne pre utečencov. Uh, radikol, radikalizuje sa tá situácia, konec koncov to ste na Merkelovu je, myslím 400 trestných oznámení už podaných. No to je ďalšia a, s indícii, no? uh, Bavorsko hovorí, že my, my dáme ultimátum do, a potom si začneme už riešiť veci po svojom. Čiže že toto do konca, že Čo sa stane? Teraz, že čo nám hrozí? to Úplný chaos teraz alebo, alebo čo sa bude deť? No to čo nám jednoznačne hrozí je a čo ukázali napríklad voľby teda v, v, v, v Polsku, ale aj vo Švajčiarsku je postup ultranacionalizmu Vlastne tie, tie obranné reakcie práve toho národného prvku v Európe sa vlastne ukážu, kde tam sa ukáže, že to nie je len také, že si to jednoducho niekto povie, že to nie je tak jednoduché urobiť. No ale <kým> médiá sú neobyčajne vlastne silná zbraň hromadného ničenia a viete, že v mediách v konečnom dôsledku vysvetlíte čokoľvek. Že tak sa prehodí tá výhybka, urobi sa nejaká vlastne ústupová stratégia, chvíľku sa ako počká. Mm -hmm. Vidíte, že v Sýrii je už zrazu ako mierová konferencia. Čiže... Prehodí sa. prostě výhybka v najhoršom, viete, že tie, tie, tie oligarchie vzadu môžu urobiť to, že tak na sa zase dočasne mier. Tie územné zisky sa nejakým spôsobom zafixujú. Sýria už vlastne nikdy nebude taká, aká bola. Tak tam zostane taký malý ostrovček niekde okolo Namašku a toho zá, zá, západného pobrežia. Chvíľku sa vlastne počká. Uh, a zaťahne sa nejaká taká ručná brzda, ošetri sa to vlastne v Európskej únii, vyrieši sa ten problém a popri tom sa to bude masažovať proste mediálne a zase sa to akoby na chvíľu ustane od... No, dobré, dajú sa nejaké náhradné jasné, akoby obsahy. Ale čo s migrantmi? Tých nevyriešite, tam vám ide 10 tisíc denne a je vysoká pravdepodobnosť, že tieto, tieto čísla budú pokračovať. Čo, s to si treba uvedomiť, že, že to sa dá vyriešiť vlastne veľmi jednoducho. Jednak je samozrejme ten, ten mier v tej Sýrii. A jednak sa to dá vyriešiť veľmi jednoducho práve s tým Tureckom. Keby, keby Európska únia chcela, tak jednoducho postaví Turecko pred ultimátum, že že Keď toto vy umožníte, tu máte alebo peniaze, že my vás budeme podporovať, že jednoducho tie tábory, že budete hostiť vlastne tých, tých migrantov a my vám to pomôžeme. Alebo keď, keď nie, že umožníte, že sa budete pozerať ako tí migranti chodia ku nám, tak sankcie na vás. To, čo by tomu bránilo? len Čo by tomu bránilo? No bránilo by tomu, že Turci sú si, silný spojenec Spojených štátov amerických, lebo je to jedna z dôležitých nástupných krajín na Blízky východ. Hmm. Takže to sa nemôže, tento scenár. Hej? A, a potom z toho vychádzajú akože všelijaké vlastne, že, že sa s tým nedá pohnúť. No tak dá sa. Však. Urobíme mier v Sýrii a, a vlastne prinutíme veľmi jednoducho Turecku. Nemohla by silná Európska únia donúdiť Turecko, aby s tým niečo urobilo, že necháva vo svojej krajine vlastne prúdiť 10 tisíce migrantov denne vlastne ako do Grécka. No mohla. A konec aj ten Dag Daniš to hovorí, že vlastne na, na konci toho svojho komentára ja som to čítal na tužím, aktualitách kde hovorí, že teda sú dve akoby, príčiny tej krízy. Jedna, treba vyriešiť to Turecko hmm. a druhá je teda tá Angela Merkelová. Tuto mi ľudia píšu, že stále vypadávame, že doteraz to nebolo a teraz to začalo, tak nekomu nebudeme konšpirovať, že nič strašné sa tu nenospráva, prečo by sa tu mali diať nejaké útoky hackerské ani nič podobné. Neviem vám v tejto chvíli povedať, prečo to vypadávano. Skúste si stále len refrešovať ten ten prehrávač, hádam, myslím, že konec koncov taká tá vzúka, ako vsúka, ten komentár, ktorý by ste určite aj tak nejaký priniesol v relácii o slobode, že v podstate už rozprávame hodinku a zrazu už to nebude ako rekordne krátka relácia. No však? Vám takže, vám to hrozí, že nesplníme to, čo sme podali. Vôbec. Takže by sme mali už aj vlastne skončiť. Dobre, tak skončíme. Na tejto úrovni sa teda ako také doplnenie krátke. Dobre, skončíme teda, tak ale úplne jednou vetou povedzte, čo teda? Teraz, lebo stále neviem, že, teda čo vy vidíte, teraz sa čo stane podľa vás, alebo čo sa môže stať? To mi povedzte. No, no, uh, vyzerá to zatiaľ na vnútro politické v Nemecku, uh -huh. kde vlastne v podstate padne Angela Merkelová, uh -huh. keď, keď bude trvať naďalej na tom, že to je teda od Boha na tanieri a Nemecko sa s tým musí popasovať, tak, ako konec koncov písal aj Richard Culík, tak je len otázkou času, kedy tá Angela Merkelova padne. Uh -huh. Potom je to len o tom, že či zvoli nejakú ústupovú stratégiu. Konec koncov tá ústupová stratégia už nastala, lebo vidť to jednanie s Tureckom a so štátmi na balkánskej trase. To je taká akoby tá, tá civilizovanejšia forma, že Angela Merkelova hodí z piatočku. Povieže, že už sa teda nedá a musíme teda, žiaľ bohu, musíme hodiť spiatočku. Tá horšia varianta je, že by teda v Nemecku sa naozaj prišlo k vnútropolitické kríze, že to bude de facto, že, že Angela Merkelová padne dobrovoľne na silu a vlastne príde tam niekto, kto nahodí iný kurz. Ale nech už to bude tak, či onak, stále tu máte v podstate milión ľudí v Nemecku. Závisí na, na, na, na odhadoch, že či sú formálne alebo neformálne. Ale povedzme, že milión ľudí v Nemecku. A ten milión ľudí je momentálne v, vo veľmi v podmienkach takých provizorných, bez infraštruktúry, s úplne zle nastavenými očakávaniami. Čiže tí, tí ľudia ktorí tam prišli, mali úplne iné očakávania, aké im vlastne aj najbohatšia krajina alebo najmocnejšia krajina v Európe môže vlastne poskytnúť. A čo prídem vlastne potom, keď tieto sklamané nádeje vlastne sa zradikalizujú, to môžu byť veľmi zlé scenáre, abyť tie pre, akoby, obavy tajných služieb v Nemecku. Ale tak na to si musíme počkať. Teraz no, to vyzerá aj... na, na nejaké zemetrasenie. Môže byť aj odchod domov, do, do vlasti. Už sa, koniec koncov, sa dočítal, že nejaké už sa začali. Sklamané nádeje sa pretavili do toho, že sa zbalili a idú nazpäť domov. Prišli na to, že tu nie je raj na zemi. <sýkají> Treba si uvedomiť, že, že tí ľudia zaplatili veľké peniaze, aby do toho Nemecka sa dostali. Uh, to no doma už nie nič asi naozaj takže doma. vlastne tie, tie, o, tie sklamané nádeje budú len o to väčšie mm. a teraz je otázka, že mm, akým spôsobom vlastne tých, tých ľudí v nejakým spôsobom udržať na úzde samozrejme teraz zaznievajú uh, vlastne výzvy že ich treba čím skôr integrovať ale to, to je strašne zdlhavý proces a ťažký proces mm. Vážení poslucháči, táto relácia má rekordne krátky čas. Skončí sme dve minúty pred celou, to znamená, že ešte nikdy som nemal takú krátku reláciu v prvej línii. Vždy to bola minimálne celá hodina. Dnes to málo len 58 minút, takže lúčime sa z tejto rekordne krátkej relácii s vami spolu s pánom doktorom Petrom Armanom a po krátkej údobnej predstavke sa budeme opäť počuť, ale už z relácie o Slobode v Slobodnom rádiu a ideme, ideme lucidne snívať. Tak ak vás táto téma zaujíma, tak s nami na ďalej. Zatiaľ sa majte pekne a do počutia. Do počutia.